і валізам. Нарешті все стало на свої місця. Вікторія отримала квіти, батько родини ховав усіх від дощу, підхопив валізи, мати взяла за ручку сина, і зразкова родина попростувала до виходу з вокзалу. На стоянці їх чекала машина, знайома Вікторії Волга. Машина знайома, навіть такого ж кольору, але не та сама. Помітивши її здивований погляд, Валеріан Альбертович зауважив. Придбав минулої осені. Більше п'яти років одну машину використовувати не варто. Багато клопоту з ремонтом. Сідайте, поїдемо додому. Вікторія звично хотіла непомітно шмигнути на заднє сидіння, щоб не світитися, та збагнула, що часи змінилися, і сіла поруч з водієм попереду на місце господині. Всередині панувала чистота, наче в операційній, пахло новою машиною. Вікторія відчувала певну незручність через свої мокрі черевики, які потребували ремонту і не пасували до цього новісінького зголочки автомобіля. Та яке це мало значення? Вона йде додому. Усе навколо тепер належить їй Ця машина, що тихесенько супучий двигуном Несе їх проспектом І цей проспект, і місто Усі його вулиці, палаци, мости і пам'ятники Належать їй І цей чоловік із шляхетною сивиною Також тепер належить їй його руки, що лежать на кермі, кермуватимуть віднині їхнім спільним життям. «Ми приїхали», – урочисто виголосив Валеріан Альбертович, зупинивши авто біля під'їзду будинку. Цей будинок Вікторія чудово знала, але ніколи не відчиняла важких дубових дверей, з мідними клямками Тепер вони гостинно прочинилися Заходь, господине Господиня з букетом з запашних троянд Урочисто ступила На першу мармурову сходинку Альбертик затупотів ніжками попереду Валеріан Альбертович Гримнув дверцятами волги і по молодечому рвучко побіг угору, щоб відчинити двері молодій дружині І як годиться перенести через поріг Вікторія повільно крокувала, уявляючи себе королевою Колись ці сходи, напевне, були вистелені килимом але й тепер це був гідний вхід до палацу. Трохи витертий безліч у ніг мармур не втратив своєї шляхетності. Пишноти додавало добове поруччя, яке підтримували мініатюрні чавунні колони, переплетені чавунними жлянами. Мешканці будинку вже давно не звертали уваги на ці витвори мистецтва. Та Вікторія милувалася ними, немов у музеї. І цими сходами вона ходитиме щодня. «Мамо, мамо, ходіть сюди! Дядькові погано!» вивів їй із стану урочистого споглядання голос Альбертика. Вікторія миттю вибігла на третій поверх, Біля дверей стояв, спершись до стіни, блідий, немов мармур сходів Валеріан Альбертович».